Як на те трапляються інколи випадки, коли той самий іменник, виконуючи в реченнях синтаксичну функцію додатка, в одному реченні стоїть у родовому відмінку, а у другому – в знахідному. Наприклад, послухали доброї поради високошановного народолюбця Грінченка? Він дасть пораду, як і що… Знайшов вихід «Антін» – «Чорнобривець». Та від чого залежить той чи той відмінок додатка? Чи є якесь правило щодо цього? У розділі «Дієслова» ми побачимо далі, що є дієслова, які керують іменниками тільки в якомусь певному відмінку. А тим часом обмежимося лише зауваженням, що на відміну від російської мови – в українській мові іменник-додаток часто стоїть у родовому, а не в знахідному відмінку. «Бабуся пильнує малої» – Марко Вовчок. «Де шукати благостині» – Куліш. «Гляди, дядько, порядку» – Номес. «Заспівай мені, доню, тієї в країни» – Косинка. Отож у першій фразі ліпше сказати писати, читати листа. Та й у другій теж ближче буде до народорозмовної української традиції пришити гудзика, купити хліба, тощо. Родовий відмінок належності Інколи трапляються такі звороти. Тут була хата Шевченка. Треба берегти гнізда птахіву де «родовий відмінок» означає належність якоїсь речі комусь або чомусь. Проте в аналогічних випадках українська класика і живе народне мовлення частіше вживають присвійного прикметника «Розсердився за цієї бабусині речі, квітка Снов'яненко, подай на йому Петрову свитку, Васильченко». «Отцева й материна молитва з одна моря верне» – «Номес». Отож, і в перших двох фразах слід сказати – «Тут була Шевченкова хата, треба берегти пташині гнізда». У діловому листуванні, що потребує точного значення, іменник прізвища ставлять у родовому відмінку – «Майно Бондаренка». Так само, коли за іменником-підметом далі йде кілька прізвищ, що означають належність, ці прізвища ставимо в родовому відмінку, а не творимо з них присвійних прикметників, як то було у попередніх прикладах. Твори Шевченка, Франка, Лесі Українки та Коцюбинського встановлять Золотий фонд української літератури – літературна газета. Також тоді, коли до прізвища додається ім'я чи якийсь епітет, треба вдаватись до родового відмінка, а не присвійного прикметника. Твори Тараса Шевченка, а не Тарасові Шевченкові, твори Великого Шевченка. У родовому відмінку ставимо іменник прізвища, в тому разі, коли присвійний прикметник буде важкий на вимову. Наприклад, повісті «Квітки основ'янинка» а не квітчені основ'янинкові повісті. Родовий відмінок часу Українська мова характеризується використанням родового відмінка іменників, щоб означати час. Російська мова знає в таких випадках прийменник із знахідним відмінком іменника той тої ночі, в ту ночь, цього літа, в ета лєта». Невідомо кілька прикладів із класичної літератури і фольклору. «Одної ночі приснився мені сон, Марко Вовчок. А чула ти, що сталося сей ночі, Леся Українка? Малий Василько, якому тільки цієї весни пошили штани, Васильченко». Накрили очі темної ночі, Левше в могилі спочинув народна пісня. З цього можна зробити висновок, що йдучи за традицією класики і живої народної мови,